Двадцять. Я не очікую, що нас зустрінуть, як героїв, коли ми повернемося під купол. Але й не очікую того, що ми отримуємо. Маршала, який стоїть в ангарі з Амундсеном, з таким виглядом, ніби вони билися за те, хто перший мене вб'є. «Барнце!» – кричить маршал ще до того, як я встиг відчинити двері. Я не знаю, що в біса ти думав, але. Він різко зупиняється, коли бачить, що я тримаю бомбу. Ти. «Вона у тебе?» «Так», – кажу я, і спускаюся на підлогу ангару. Амунсен робить крок вперед і забирає в мене рюкзак. «Вона ціла?» «Я не відкривав її, щоб перевірити», – кажу я. «І знаю, що повзани вийняли та втратили принаймні один паливний елемент. Основна маса приблизно така ж, як я пам'ятаю, тому я припускаю, що більш-менш усе все ще там». «Віддай пристрій Лінг», – каже Маршал. «Вона визначить, чи є у нас те, що нам потрібно чи ні». Амон Монцин киває, потім повертається і йде до дверей. Не доходячи до них, повертається до мене. «Слухай, Барнце, я не знаю, чи те, що ти зробив сьогодні, було тактичним блиском, чи це просто тупа удача. Якби ця сцена сьогодні вранці була заздалегідь підготовлена, я міг би тебе вбити за те, що ти не сказав мені завчасно, але ну, суть у тому, що ти врятував наші дуби, не пожертвувавши моїми людьми. Тож я вдячний». Він чекає відповіді, але я, чесно кажучи, не знаю, що на це сказати. Через незручні п'ять секунд він знову киває і йде. Коли за ним зачинилися двері, маршал кладе мені руку на плече. «Заходьте до мене в офіс», – каже він. «Нам потрібно поговорити». Я відходжу назад і дозволяю його руці впасти. «Хотів би, сер, але, на жаль, у мене є термінова справа». Він пильно дивиться на мене, злегка розтуливши щелепу, а я знову сідаю в ліфтер і замикаю двері за собою. Він все ще стоїть там, коли двері ангару знову відчиняються, Берта вмикає гравітаційну сітку, і ми піднімаємося. Ми починаємо з огляду хребта, де проходила битва. Воронки від бомбардувань Берта все ще там, але якби не вони, ви б не змогли сказати, що тут щось сталося. Ніде немає жодних ознак повзунів. Ні живих, ні поранених, ні мертвих. Після цього ми вирушаємо на південь у звивістий схемі пошуку, яка охоплює 15 кілометрів по обидва боки від прямої дороги, що веде до колективу. Ми подолали пагорби і вийшли на рівнину, коли Берто каже. Минуло лише кілька годин, Мікі. Контратака ніяк не могла зайти так далеко. Так, кажу я. Я думаю, ти маєш рацію. Думаєш, вони рухаються під землею? Він повертається, щоб подивитися на мене. Ти думаєш, що вони проклали тунелі через сотні кілометрів скельних порід звідси туди? Звісно, це звучить безглуздо, коли він так каже. Берто розвертає нас, і ми повертаємося на поле бою. Висаджує мене на хребті метрів за двісті над входом у лабіринт. Я вмикаю ребризер і лізу в задню частину. «Без прискорювача?» – каже Берто. Я хитаю головою. «Якщо ці хлопці хочуть мене вбити, я думаю, вони зможуть це зробити. Я не буду з ними сперечатися». Атмосферна пастка закривається. Через 30 секунд двері в відсіку відчиняються, і я йду. Важко повірити, але ще ледве полудень, сонце наполовину опустилося на ніжно-рожевому небі, а з півдня дме м'який теплий вітерець. Вже тисячний раз, я думаю, скільки ще триватиме така погода, а коли вона закінчиться, як довго нам доведеться терпіти наступну зиму. Не має значення, я думаю. Це не буде моїми проблемами. Я вибираю свій шлях вниз по схилу через поле поламаної та понівеченої папороті. Стебли сочаться блідорожевою рідиною, і запах досить сильний, що я вловлюю його натяки навіть через ребризер. Воно нудотно солодке, з відтінком гнилого м'яса, і вперше за довгий час я справді вдячний, що зараз не дихаю нефільтрованим повітрям. Коли я досягаю входу в тунель, я бачу там мовця, який чекає на мене. «Вітаю!» – каже він, ідеально наслідуючи Берто. «Приємно тебе бачити!» «Я теж», – кажу я. «Ми думали, що ти мертвий». «Я потрапив у полон», – каже мовець. «Присутні і в курсі, але не в змозі діяти. Це було надзвичайно неприємно». «Однак ти прийшов. Повернувся до купола сьогодні вранці. Це був ти, чи не так?» «Я намагався. Оскільки далеко, дія від прайму колективу на мене сильно ослабла. Мені було зрозуміло, що єдина надія мого прайма – нагадати тобі про твою обіцянку. Я не думав, що мені це вдасться». «Але вдалося», – кажу я. «Ти добре вчинив. «Так», – каже він, – «як і ти». Я дозволив цьому повисіти між нами цілу хвилину чи більше, перш ніж вирішив, що немає сенсу відкладати неприємне. «Я повернув бомбу з колективу», – кажу я. «Це добре», – каже мовець. «Я радий за вас. Сподіваюся, ти пам'ятаєш свою обіцянку демонтувати її?» «Так, пам'ятаю. Але я повинен тобі сказати, щоб її повернути, я мусив дати йому обіцянку». «Так», – каже мовець. «Це мене не дивує. Я обіцяв їм захист». Я чекаю реакції мовця, але він просто присідає, незворушний, як камінь. «Захист від вас», – кажу я. «Я обіцяв, що ми не дамо тобі знищити їх». «Що ж», – каже мовець, – «цю обіцянку дуже легко виконати, оскільки ми не маємо наміру їх знищувати». Я відкриваю рота, щоб відповісти, вагаюся, потім знову закриваю його. «Але...» «Ти вже мав би зрозуміти, що в основі колективу не мій вид, так?» Я знизую плечима. «Я...» Тобто я припустив це, коли побачив його, але після того, що ти розповів мені про павуків, я не був у цьому впевнений. Я кажу тобі зараз, що це не так. Насправді це не тварина будь-якого виду і не рослина. Це третій тип життя, але я не знаю, як ви його називаєте. Гриб? По його тілу пробігає хвиля. Можливо. У всякому разі ми знаємо про його тип. Це паразит, який заражає істот і захоплює їхні нервові системи. Це чума, особливо для маленьких повзучих істот, які полюють у папороті. Ми ніколи не чули, щоб він захоплював якусь більшу істоту. Але він захопив одного з ваших праймів. Так, каже мовець, і, здається, воно досягло певної форми чуттєвості. Ми б ніколи не подумали, що це можливо. Тепер нам потрібно вивчити його, щоб визначити, чи це була випадковість, чи це новий вид, який становить для нас справжню небезпеку. Отже, ми не будемо знищувати колектив. Але ми запечатаємо входи до його лабіринту і будемо стежити за тим, щоб вони залишалися запечатаними. Ти маєш намір поховати їх живцем? Нам це здається найбезпечнішим варіантом. Ми повинні зберегти їх для вивчення, але ми не можемо ризикувати подальшим поширенням забруднення. Як тільки ми дізнаємося все, що можна дізнатися, будь-кого з нас, хто мав прямий контакт з колективом, розберуть і стерилізують. О, але ти… Так, каже він. Ти бачиш це правильно. Я спілкувався безпосередньо з колективом, я точно заражений. Тому я буду ізольований і під наглядом. Як тільки інфекція вкорениться і проявиться, я буду знищений. «Це важко, але необхідно. Я б не очікував, що ти це зрозумієш». Я дивлюся на нього. Він дивиться на мене. Я не можу нічого вдіяти. Я розриготався. «Мені шкода», – кажу я, коли нарешті заспокоююсь. «Мені справді шкода». Я присідаю перед ним, його щелепи майже торкаються мого обличчя. Замить, одна годувальна рука тягнеться до мене, розщепиривши щупальця з кихтями. Я піднімаю праву руку і притискаю до неї долоню. «Я розумію, брате мій». Ти будеш здивований, наскільки добре я тебе розумію. Ми стоїмо в цій сцені, здається, довго, аж поки мовець не забирає руку. Він відступає на півметра, а я стою. Він підводиться і дивиться мені в очі. «Прочавай, Мікі!» – каже він. «Я був радий познайомитися з тобою». Мій зір розпливається. Я не довіряю своєму голосу, щоб відповісти. Після довгих п'яти секунд мовець хитає своїм першим сегментом у мій бік – потім розвертається і зникає в лабіринті. Маршала немає, коли ми повертаємося до ангару. «Отже», – каже Берто, коли він глушить ліфтер, – «що тепер?» Я повертаюся, щоб подивитися на нього. «Тепер? Тепер я з цим покінчив». Він мовчки сидить, а я розцібаю ремінь і підводжуся. Я майже підійшов до дверей, коли він каже, «Ти впевнений, Мікі?» Я сміюся. «Впевнений? Ні-ні, я бляха не впевнений. Саме тому я роблю це зараз. Не хочу мати часу на роздуми». «Він не може тебе змусити. Маршал, я маю на увазі. Після того, що сталося сьогодні...» «Він не змушує мене, Берто», – він хитає головою. «Я не розумію». «Ну, вони повинні повернути це паливо в реактор. І вони не будуть ризикувати ще одним дроном. Ти це знаєш. Які варіанти лишилися?» Берто знизує плечима. «Викликати добровільців?» Я відчуваю, як моє обличчя кривиться. «Добровільці? Точно! Ти знаєш, хто піде добровільцем, Берто?» Він підводиться на ноги і дивиться на мене. «І? То дозволь йому?» «Ні», – кажу я. «Це несправедливо, Берто. Це несправедливо по відношенню до нього. Це несправедливо по відношенню до мене. Ти знову повірив у те, Тесеєва, так?» Я закриваю очі і потираю обличчя обома руками. «Я не знаю, Берта. Все, що я знаю, це те, що я втомився, і хочу, щоб це закінчилося». Він складає руки на грудях. «Так це все? До побачення?» Я закочую очі. «Ти не можеш бути сентиментальним з цього приводу, Берто. Ти той хлопець, який залишив мене помирати в ямі, пам'ятаєш?» «Це інше», – каже він. «Останні два роки, я думаю, не хвилюйся», – кажу я. «Певнений, що наступний хлопець, якого вони витягнуть з бака, буде цілком адекватною заміною». Двері відчинені. Я виходжу в ангар, коли Берто каже: А як щодо Неші, хіба вона не має права голосу? Це ударний ще пояса. Я хитаю головою і продовжую йти. Берк сказав, щоб я провідав Нешу завтра вранці, її вже повинні були відпустити з операції. Якби я спустився в медпункт, вони, напевно, могли б дати мені досить гарне уявлення про те, як все пройшло. Але я не хочу. Якщо з нею все гаразд, я не впевнений, що зможу пройти через це. Якщо ж ні, я не хочу знати. Мікі Сім, привіт. Могутній Квін, Барнс, чого тобі? Мікі Сім, зустрінься зі мною в лабораторії. Могутній Квін, що? Мікі Сім, зустрінься зі мною в лабораторії. Могутній Квін, ти не змусиш мене знову тебе завантажити? Тому що я сказав тобі, я цього не зроблю. Я дав клятву не смажити людям мізки без вагомої причини. Міккісім, Сім. Ніквін. Цього разу без завантаження. Ніяких підроблених пальців, взагалі нічого божевільного. Мені просто потрібно зробити вивантаження. Могутнік Він. Вивантаження? А що сталося з виходом на пенсію? Міккі Сім. Виявляється, я ненавиджу похбол. Могутнік Він. Ха! Ну я зараз у кафе. Зустрінемось там через 20 хвилин. Міккісім, 20. Добре. Дякую, Квін. Ти норм, штрих. Магутній е, е, «Гаразд. Побачимось». Мікісім. «Так, побачимось». Коли я приходжу в лабораторію, Квіна ще немає. Мені потрібно вбити кілька хвилин, а Неша повинна бути прямо по коридору. Я міг би... Ні, там немає результату, який би полегшив мені це. Я притуляюся до стіни, потім сповзаю вниз, поки не сідаю, підтягнувши коліна до грудей. Я так до біса втомився. Мої очі заплющуються... Я тільки-но починаю засинати, як хтось штовхає носок мого черевика. Я піднімаю очі і бачу, як він нависає наді мною. «Ей!» – каже він. «Ти впевнений, що хочеш вивантажитися? Ти виглядаєш, як щойно вийшов з пекла, міки. Знаєш, наступна ітерація, яку вони витягнуть із бака, буде точно такою ж, як ти зараз». Я гавкою коротким різким сміхом. «Так, до біса цього хлопця. І в будь-якому випадку, повір мені, трохи пізніше, я не буду виглядати краще. Давай зробимо це він пропонує мені руку. Я беру, а він піднімає мене на ноги. «Минуло вже два роки», – каже він, відкриваючи долоні у двері. «Це не буде поверхневе оновлення, це не буде схоже на перше вивантаження, але це буде глибше занурення, ніж ти звик. Імовірно, це також займе деякий час. Ти впевнений, що не хочеш зачекати до завтрашнього ранку? Ні, мені потрібно зробити це зараз», – кажу я, ідучи за ним. «Тримай стільки, скільки потрібно. Сьогодні в мене все одно не було великих планів». В ритуалах підготовки до вивантаження є якийсь дивний комфорт. Я сідаю в крісло, і він надіває мені на голову шолом. Коли він прив'язує мене, я зненацька розумію, що це останні справжні моменти мого життя. Коли я прокинуся пізніше, це останнє, що я згадаю. Можливо, я можу передати повідомлення іншій стороні? «Гей!» – думаю. «Дев'ятий або одинадцятий або будь-яке інше число, яке вони тобі дали. Це сьомий, що прийшов до тебе з могили. Бу. Ні, серйозно. Я хочу, щоб ти знав. Я хочу, щоб ти знав, що мене ніхто не змушував це робити. Хтось мав повернути це паливо назад у реактор, а це міг бути і не я. Я міг би піти своїм веселим шляхом, і вони б витягли тебе із бака і заштовхали прямо в реактор. І все, що б ти отримав, це 10 хвилин інструктажу від Мегілінг, а потім бомбардування нейтронами на релітівійській швидкості, а потім, якщо пощастить, швидка, але дуже болюча смерть. Я не міг. Це просто здавалося... Несправедливим. Це було несправедливо, коли це сталося з другим, або четвертим, або з п'ятим, або з дев'ятим і десятим, якщо вони взагалі рахуються. Кепсько, що це трапиться зі мною, але окрім третього і, можливо, оригінального Мікі Барнса, у мене було найкраще життя з усіх. Мабуть, тепер моя черга. У всякому разі, у мене зараз немає часу. Бережи Нешу, а? Гаразд, каже Квін. Ти підключений, готовий? Я добре пожив. Для витратника, чорт забирай, я прожив чудове життя. Я живу вже більше двох років. Я дослідив новий світ, у мене були пригоди, я спілкувався з інопланетним розумом. Майже кожну ніч свого життя я провів з нешого біля мене. Чесно кажучи, хто б міг бажати більшого? Так, кажу я, готовий.